Beszervezte az egész családját, és az egész környéket pókhálóként körbefonó kender família terebélyességét ismerve, ez nem volt kis feladat, és, mint egy maffia főnök, kiadta mindenkinek az ukászt, amit csak lehet, lovasítsanak meg. A sövénynél búskomor a legelésző Lajos erre felkapta a fejét, és fülelni kezdett, végre ő is hall valami érdekeset.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 Az utca szemközti végén mindeközben bak százados lopakodott óvatosan a kert jobb oldalán lévő garázs kiárója felé. Ha az öreg Kender arra akarna menekülni, ő bizony lesben áll és lecsap rám, mielőtt azt mondhatná, Big Kristiék Krisztijék megálltak a bolt előtt. Több szlinéni a szemes rápillantott a századosra, az halványan biccentett a fejével. Ránéztek az órájukra. 11 óra 59 perc.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 Bak százados a kert jobb oldalán, a garázs kijárónál örködött. A csengő hangra azonban senki nem felelt. Több szlinéni lenyomta a kilincset. Semmi. Bak Gergely idegesen nyelt egyet. Kriszti is megnyomta a csengőt, ám mint hiába. A kapuban álló alak lehajolva, szinte már osonva a hátsó utca felé iramodott.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 több néni Kriszti és Huba is befutott. Kis